Цибульський добрався нарешті до вікна і постукав. «А хто там?» – питають з хати. «Вставайте, пані префектці, то я, Цибульський. А чого вам треба?» Ми пішли цієї ночі з базів на рибу та витягли з води Лукашеву олюньку. В хаті заметушилися. Префект став будити своїх. Блиснуло світло. Старший префектів син відчинив двері і вийшов з коцюбою відганяти собаку. Пес гавкав скажено і забігав з різних боків коло Цибульського, щоб його схопити хоч раз за литку. «А підеш, Мурен! Марш! Ти, песя кров! Прошу до хати!» Цибульський увійшов до хати, держачи дрючок поза себе. «Добрий день чи добрий вечір, уже сам не знаю». Префект узув чоботи одягнув кожух і шукав шапки. «Та що ви кажете, пані Цибульський?» Святий, Антоні!» «А то тобі, бідна сирота, аж у Дністрі знайшла долю. Кажіть, як то було?» «Ага, Андрусю, звернувся префект до сина. «Іди, зараз буде яцевого яся, а сесора, нехай сюди приходить!» Поки Андрусі одягався, Цибульський каже. «Та ми йшли на рибу з базіум, затягнули волок проти стежки і тягнули сюди до села, звичайно, як рибу ловиться. Потім от тягнемо на берег, а тут щось не пускає». Ми гадали, що волок зачепився за якийсь коч, та й тягнемо обережно. Волок зрушився, але все ще тяжкий. Ми до берега. Наперли обидва щосили. Ба, я дивлюся, а то чоловік. Базйо засвітив соломою, і зараз ми пізнали, що то олюнька. Бідна вже, одного ока немає, та й вуха щось понадгризало. Що з нею могло статися? Господь знає. Ви обидва прийшли? Ні. Базйо лишився там, коло тіла. Могли би пси поїсти, та й за вовка або лиси за рікою нетрудно. Дуже добре ви зробили. Треба послати по комісію до суду, а якби пси тіло розволокли, то й комісія ні на що здалася б. Вона хоч самовбивця, а все ж то християнське тіло. Ей, мені, пані префекція, здається, що вона сама собі того не зробила. То дасться видіти, доктори пізнають вам зараз. Надійшов Яців Ясю, перший асесор. По дорозі Андрусь розповів йому, що сталося. «Дзінь добрий, пані префектці. Ну, що будемо робити? Підемо збудити Дмитра, нехай запряже фіру, і ми зараз поїдемо до трупа. А далеко-то?» – питає Цибольського. «Може, буде сто кроків від стежки сюди? Але труп лежить за рікою. Ну, ходімо». Вийшли всі три з хати префекта і пішли просто до хати Дмитра.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 Поки пішов відчинити двері, костиха засвітила. Префект, асесор і Цибульський увійшли до хати. «Пані Дмитше, запрягайте зараз коні, поїдете по жінку». «По яку жінку?» – питає ще заспане Дмитро. «Та я не знаю, чи багато ви мали жінок. Я лише за одну знаю – за Олюньку». «Але Олюньки нема», – каже настрашний Дмитро. «Є?» – знайшлася. От пан Цибульський витягнув це ночі з води.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 А то що, аби я ще форшпанами вашу жінку возив? Не можу. Ой, біг мене можу, проситься Дмитро, складаючи руки перед префектом. Мусите, гримнув префект і тупнув ногою. Дмитро став плакати, трястися, а далі вметнувся з хати і сховався кудись.